Сенс життя в тім, аби ще осені шурхати ногами опале листя в парку. Бажано кленове. Ось так. Шурх, шурх, шурх. Що ще людині треба в цьому світі? А любов? Бо чого ти тут? Лише так званий сенс життя шукати чи насолоджуватися спілкуванням із коханою? Так ясно ж, для чого? Сказали би я, милий мій, для чого, але внутрішня Монголія не дозволяє. Не звалюй надзен, коли немає що сказати, кохана. Добре сам напросився. Ти за цими романтичними походеньками парком приховуєш своє пияцтво. Уся ця твоя осіння туга за небесною любов'ю є нечим іншим, як прихованим запоєм. Брехня, ледь не вигукнув Люденюк, якби я хотів пити, то що завадило б мені робити це в барі, в крайньому разі вдома? Та все ж не вигукнув навіть подумки. Мабуть, така її правда. Швендя він парком і з кон'яком не частіше, ніж раз на тиждень, а осінній любовний дурман тривав місяцями. Добре було би це невикористане любовне вар'ятство перенести на Ліну, але, по-перше, невідомо, чи їй це потрібно, по-друге, запитає, звідки взяв, а по-третє, правду кажучи, Ліна вже його не тривожить так, як це було в кращій, Часи їхнього кохання. А потім сталася форнарина. Ні, вони не зустрілися поглядами у богемному натовпі, і між ними не пробіг електрострум, що згодом виявився кришталевим ланцюжком, який з'єднав їхні душі на все життя. Ні, все було значно буденніше. Вона, як мистецтвознавець-початківець, спочатку запитала його, чи він не художник, а коли з'ясувалося, що він відомий колекціонер, попросила розповісти про його нові надбання. Він ненатро, витріщаючись на її гарні ноги, запросив форнарину оглянути колись придбану за пляшку горілки картину Гервазія Ягли, яка тепер вартує тисячі доларів. Після кількох тижнів так званого мистецького спілкування вона нарешті дозріла, аби прийти до нього в гості. На знак подяки принесла з собою чомусь не пляшку коньяку, а коробку цукерок Любімов. Побачивши яку, Люденюк зрозумів, що нарешті вулип. Після зустрічі з шанувальницею Любимова та початку їхнього дивного роману, Люденюк подумав, що цього могло не статися, і весь його любовний потенціал із часом змарнувався би, як застояна сперма. А коли процес уже ніщо не могло зупинити, він збагнув, чому кохання римується зі стражданням, любов із кров'ю, а загалом. Це почуття обернено пов'язане зі смертю. Все дуже просто, смішно про це говорити, але коли любиш, смерті немає. Тобто не існує страху перед нею. Від цілком без шизи відчував себе невразливим, всесильним, навіть безсмертним, така блін вічна молодость. Паньком і усе майже. Не міг він очинити лише двох речей – завдати болю Фурнарині, яку любив, і втішити Ліну, яку, здається, розлюбив. А так він міг би спокійно стати супроти якоїсь темної стихії, хай би якою вона була – сатанинською від темної безодні чи природної від теж темного неба. Він міг би, якщо б війна, весело йти на ворожі кулемети або з прапором в руках у перших шеренгах народу повсталого проти озвірілих псів режиму у сферичних шоломах, панцерних камізельках з дюралевими щитами і гумовими буками. Але для цього треба, щоб в Україні трапилася революція. А де ти її візьмеш в Україні, в який політичний клас загрузнув у корупції міжособицях, режим остаточно знахабнів, а населення зневірилося в усьому, збайдужило і змирилося зі своєю долею перманентного байдла. Яка революція іде в Україні? На жаль, це не 1917 не Сороковій, і навіть не 90-ті роки 20-го століття. На дворі літо 2004-го. Країна спить, на всіх язиках все мовчить, а верхівка благоденствує і їде дахом від безкарності. Ні, якщо й вициджувати з себе кров, то лише заради кохання. Заради кохання командир джерелівської сотні УПА Весь обвішений зброєю аж до тисака часів першої світової Василь Годюр крізь неймовірну грозу з блискавками і градом пробився зі свого лісового схорону до хати старої відьми, а чоларки, де на нього чекає, та що там казати. Василь із соромом сам собі часом зізнавався, що якби заради його любові до Марії, йому треба було зрадити свою боротьбу, своїх хлопців, навіть Україну, він не вагався би ні секунди. Але за умови, що відразу ж за цим настане його Годюрова смерть, бо і жити з чимось таким він би далі не зміг. Власне, Василь уже знав свою долю. Шкода йому було лише одного, що коли він, молодий і сильний, буде умирати, не гратиме музика. Традиційний балканський оркестр для Василь і похоронів зі скрипками, бубнами і трубами не виконуватиме тужливу мелодію, яка дуже пасувала би до такої події. Василь постукав у віконце. Потім ще і ще. Нарешті відчинилися двері. Блиснув золотий масивний перстень на пальці відьми Альчуларки, і він шмигнув у хату. «Марія є?» – пошепки запитав стару. «Нема». І відьма завагалася. Почала довго запалювати каганець. «Що і стара кажи?»